«Це ж що таке, Гілелю?» Віра навіть не привіталася. Вона вийшла, почувши, що відмикаються двері й, очевидно, була розлючена. В руках тримала плівку рідкопроцесорного планшета з відкритим листом електронної пошти. «Ти не платив їм увесь цей час?» Я взяв планшет, уже здогадуючись, що там. Хотілося сказати, не може бути, але перші ж рядки листа переконали мене, що таке може. Наш банк заблокував мою картку і вимагав негайного повернення всіх кредитів або підтвердження платоспроможності. Усі кредити – це не просто борг на карці. Це залишок боргу за нашу квартиру. Тобто те, що ми збиралися виплачувати ще 15 років. Я платив, Вірунь, ми ж спеціально відклали. Це маячня якась? Промимрив я, уже розуміючи, в чому річ. Ще в травні я мав оновити всі ці довідки про прибутки та інші дані. Та оскільки я тоді вже три місяці був безробітний, я вирішив трохи почекати. Очевидно, банк сам про все поклопотався. «Ти можеш нас захистити хоча б від цього? Що тепер? За що я завтра куплю їжу, якщо картка заблокована?» «Ну, на завтра ще нашкребемо. Мені на завтра і не треба». Вибухнула Віра. Мені потрібно гіллю, щоб у мене не боліла голова, бодай, щодо цих кредитів. Віро, завтра форм довідку з нової роботи про те, що тебе взяли. Тільки ж одразу відвези в банк. І зроби це зранку. Щоб до вихідних картки розблокували. Я хотіла купити Ельзі кросівки. Віра розвернулася і пішла на кухню, вважаючи певно, що обговорювати більше нема чого. «До речі, куди взяли?» Байдуже запитала вона, навіть не обернувшись. Запала тиша. Вірка завжди вмикала шумоізоляцію, тому тиша була майже стрільною. «Могильною», – подумки виправив я. «Про тишу кажуть могильна». Я роззувся і поставив кросівки на поличку. Сандалики нашої Ельзі, як за командою, впали на підлогу. Спробував втиснути їх на місце, але через це випали вірені туфлі. «Їіль!» – пролунав Вірчин голос. «Куди взяли?» Я сердито заштовхав туфлі поверх своїх кросівок. Е, мені майже вдалося. Але тут щось тріснуло, поличка відвисла, так ніби розгублено відкрила рід. І все взуття висипалося на підлогу. Засмучений вирішив, що підніму потім. І пішов у кухню. Невіра, як завжди, щось готувала. Я плюхнувся на ельпуф, узяв пульт і вимкнув шумоізоляцію. У квартиру вірвалися крики чайок і відгомін голосного сміху десь далеко внизу. «Ненавиджу, коли ти врубаєш цей шум!» – буркнула Віра. «Невже ти не любиш тиші?» «Тиші не люблять ті, кому страшно наодинці зі своїми думками», – принаймні так казав батько. Можливо, він мав рацію. А можливо, мені страшно наодинці з виршеним ниттям. Гіль, ти чув моє запитання, чи ні? Віра нарешті повернулася. Її погляд зосередився на мені. Куди тебе взяли? В її очах було тільки звишне побутове обурення на кшталт «Ти знову мене не слухаєш, або як я втомилася розмовляти зі стіною». Не вона не здогадувалася. «Нікуди!» – сказав я. «Що «нікуди»? Ти спитала, куди мене взяли? Яка частина моєї відповіді тобі не зрозуміла?» Двіра насупилася, ніби намагалася схопити думку вертикальними зморщичками над переніссям. «Тобто «нікуди»!» – здивовано повторила вона. Я підвівся і підійшов до кухонної шавки. Їсти не хотілося зовсім. Але, мабуть, я б випив якогось чаю. «А де Ельза?» – запитав я. Я віра й досі супилася, дивлячись у порожнечу. «В басейні? Що значить «нікуди», Гілю? У тебе було три співбесіди. Три? Ти всі завалив?» «Уявляєш?» – байдежа кивнув я, дістаючи пачку каркаде. «Хочеш чаю?» «Гілю!» Віра витріщилася на мене і в її очах зблиснув крихітний вогник люті. «Ти знущаєшся. Ти завалив три співбесіди. У нас заблокували картки. Від тебе вимагають повернути величезний кредит. А ти питаєш мене, чи я хочу чаю?» «По-перше, нічого я не завалював. А я не підійшов роботодавцю. І таке буває. Це зовсім не значить, що я зробив щось не так.» Гілю. За що я завтра куплю їжу? Дві хвилини тому ти казала, що завтра тобі не треба. Віро, заспокойся, поговоримо. Через тебе в нас проблеми з банком. Ти півроку не можеш знайти роботи. А я маю заспокоїтись? Я зробив повільний вдих. І продовжив цілком буденним тоном. Можна сказати, безтурботним. А по-друге, Віро, чому б тобі теж не спробувати кудись улаштуватися? Віра аж сполотніла з обурення, її шумно втягла ніздрями повітря. Я так і думала, що рано чи пізно ти станеш докоряти мені цим. Який же це докір? Отже, коли народилася Ельза, він був за, щоб я сиділа з дитиною. Його ж робота важливіша, краще оплачується, цікава. Коли Ельзу потрібно було водити в усі ці гуртки і басейни, він теж не заперечував. Не питав, чи хочу я сидіти вдома. Не питав, чи я ось то мені день у день, як слюкові, бігати по тому самому колу. А тепер, коли він облажався, я винна, що досі не знайшла роботи. Віро, хто сказав, що ти винна? Вона ніби не чула. Як ти це робиш? Хоч би що ми обговорювали, крайньо виявляється тільки я. Навіть якщо ти завалив три співбесіди за один день, хто всрався? Правильно, Віра. Сидить удома, нічого гісінько не робить, та ще й питає, за що нам жити? Я був заскочений таким різким поворотом. У голові промайнуло два десятки варіантів відповідей, та я все ж не міг зважитися на якийсь один. Адже вибір полягав між перспективою посваритися, але довести свою слушність або залишити все, як є, Проковтнувши заодно і її обвинувачення. І я подумав, що занадто втомився від сварки. На столі стояла моя вечеря, накрита прозорою кришкою. Акуратно лежали прибори. Чомусь стало шкода Віру, яка все це готувала. Я сходив помити руки і сів за стіл. Дякую. Я зняв накривку стрілки, Віра не обертаючись кивнула. Ельзу окотлі котлі привезуть. Повинні вже ось-ось, візьми винегрет і соус, зараз поставлю. Ми завжди непогано ладнали, коли йшлося про їжу. Віра стерпно готує, а я жодного разу за всі ці роки не сказав, що щось не так. Не знаю, звідки це в її підсвідомості. Але саме ця схема взаєморозуміння, вона готує, мені подобається. Для неї надзвичайно важливо. Таким чином процес споживання їжі, точніше, кажучи, моє годування, для Вірки був неначе винесений за дужки щоденних проблем або сварок за рамки втоми і перепадів настрою. І байдуже, чи потрібно це мені. На вірну думку, просто так має бути. Скільки разів мені хотілося поговорити з нею про щось, або просто прогулятися разом увечері, а чи потримати її за руку, зрештою. Та я весь час наражався на перешкоду у вигляді готування їжі для мене ж. Тобто причиною того, що в неї не було часу спілкуватися зі мною, був я сам. Не буду ж я другий день годувати тебе тим самим. Ця вірчена фраза означала, що вони з Ельзою спокійно обійшлися б в вчорашній мрагу. Але вона не опуститься до того щоб годувати цим чоловіка. Або таке, Віро, я просто хочу тебе обійняти. Не зараз я готую тобі вечерю. Ніщо не впливало на цей священний процес. Навіть коли ми сварилися, і Віра не розмовляла зі мною 3-4 дні, між іншим, рекорд 11. Вона все одно не тільки дбайливо накрила на стіл, але й давала підказки під час їжі. Салат не забудь, візьми соус до м'яса. Це не означало, що Віра переставала ображатися і починала зі мною розмовляти. Ні. Їжа – це як санітари на полі бою. В їхній бік не стріляють, а через це бій не закінчується. Заради їжі Віра оголошувала лише часткове припинення вогню.